som tilhører de kaster, som man ligesom synes er på bunden af samfundet. Ja. Øhm, det er de kaster, vi på dansk lidt øh, fejlagtigt har kaldt, øh, eller den befolkningsgruppe, vi på dansk tidligere lidt fejlagtigt, har kaldt kasteløse. Mm. Der er ikke tale om nogen, der ikke har nogen kaste, men der er tale om, om øh, mennesker, der tilhører kaster, øh, som er øh, det øvrige samfund traditionelt, og til det stadig i dag betragtes som, urene, sådan rituelt besmittende, og som har meget, meget lav status, øh, og som samtidig øh, er ja, diskrimineret mod og økonomisk undertrykte. Det. Øh, det er daliterne. Kan du så kort opsummere daliternes historie? Ja, jeg tror, man skal starte med begrebet. Ja. Fordi øh, dalit er faktisk et øh, meget nyt en meget ny samlebetegnelse for de her mange, øh, op til tusind, måske flere forskellige kaster, som altså har den her meget lave status, og som i øvrigt også har forskellig status i forhold til hinanden, nogen er højere end andre. Øh, og som sådan er lokale kastegrupper, der altså øh, bor forskellige steder rundt omkring i Indien. Der er ikke tale om én stor samlet gruppe. Så det er sådan set en politisk og, og, øh, betegnelse og en identitetsbetegnelse, som opstår med Dalit-bevægelsen øh, tilbage i starten af 1970'erne. Dalit øh, betyder splittet eller undertrykt, og kommer sådan set af ordet Dal, som ja. vi altså kender fra linter, ja. øh, øh, og øh, øh, i 1970'erne opstår der sådan en bevægelse, altså en frigørelsesbevægelse, Dalit-bevægelsen, som bruger den her betegnelse om de her mange forskellige øh, kaster, der har den her, er så undertryktige i det indiske samfund. Øh, tidligere, der kender man for eksempel Gandhi. Han kaldte dem Harijans, som betyder Guds børn. Øh, og det øh, opfatter mange Daliter i dag som sådan en lidt paternalistisk, altså sådan en lidt nedladende måde øh, at, at, at omtale dem. Hvorfor det, hvis de Fordi det er sådan en måde at sige, ej, men det, det, det dem kan Gud virkelig godt lide de her, her undertrykte mennesker, ikke? Samtidig med, at, at Gandhi havde sådan en forestilling om, at den måde, de skulle få en højere status på, var ved at efterligne de højrestøvende kaster i Indien, og holde op med alle de der øh, snavsede øh, vaner, de havde. Altså hvad enten det var at arbejde som gadefejre og toilettømmer og den slags for at tjene til dagen af vejen. Øh, det var ikke noget, de sådan selv valgte. Det var de muligheder, der lå lige foran. Eller var mulige. Og øh, holde op også med for eksempel, at spise oksekød, som øh, sådan mere rettrående hinduer jo synes er en forfærdelig ting at spise. Øh, Gandhi kaldte dem for øvrigt også depressed classes øh, ligesom at han og andre sådan fra 1920'erne begyndte at, at kalde dem under et for untouchables altså urørlige og vi har faktisk utallige andre betegnelser for den her gruppe altså Adi Dravidar er en artisutra finder man for tusind år tilbage i oldindiske skrifter øh, så det er sådan en gruppe, som er blevet, tit er blevet omtalt med sådan nogle som men som faktisk tilhører mange forskellige kaster. Hvor er det store vendepunkt ved der? så, ifølge dig? Eller er altså begrabet det, Dalit? Det, det øh, store vendepunkt er jo... Det første store vendepunkt, kan man sige, øh, det er i årene op til den indiske uafhængighed. Ja. Øh, der sker der det, at en mand, som selv er fra dalit det kalder han det ikke dengang, men fra en, en, en vestindisk øh, Dalit-kaste, øh, har opnået meget, meget høj uddannelse på trods af sin status i USA og England, som blandt andet jurist. Og han begynder, da han vender tilbage til Indien i 1920'erne efter sin uddannelse, og organiserer folk fra de her kaster, politisk og socialt. Øh, og han taler om, at det handler om at uddanne sig, at forene sig og om at agitere sit budskab ud. Øhm, og han kræver simpelthen lige rettigheder for hele den her gruppe. Og han, er, han døde i 1956, men er stadigvæk sådan et meget, meget, meget stort ikon. Hvad hedder han? Øh, han hedder B.O.T. Ambetger, og vi har også en artikel på Lex.dk om ham. Uh, han ender uh, som den første indiske justitsminister, faktisk, og er uh, hovedforfatteren bag den indiske forfatning. Den er der også en artikel om på Lex.dk. Ja. Uh, og uh, han bliver sådan et stort ikon, og er det stadigvæk, og har skrevet altså mange, mange, mange kilometer om det her emne, og var samtidig en arvmodstander af Gandhi. Og faktisk årsagen til, at Gandhi på et tidspunkt går i sultestrække. Fordi briterne har givet for mange indrømmelser, mener han, til dalitterne. Som en særskilt gruppe, som altså på det her tidspunkt bliver kaldt depressed classes. Det er et vendepunkt. Og er der noget, så? et andet så? Et andet vendepunkt er i 1970'erne. Ja. Da der starter flere steder i Indien, blandt andet meget stærkt i... Sydindien, blandt andet i Karnataka og i Maharashtra, som er den stat, som kan kom fra, starter, ja, det er faktisk der, det starter i Maharashtra og i Mumbai, øh, der starter de her bevægelser, og nu kalder folk sig Dalits, som er sådan en samlebetegnelse for alle de her kaster, som ellers jo også indbyrdes af uenige om, hvem der rangerer højst ja. og lavest. Ja. Øhm, og øh, hvor de forener sig i kampen for rettigheder, og i kampen for... Øh, ikke at blive betragtet som mindre værdige øh, i det indiske samfund. Øh, og de øh, organiserer sig både politisk, men der opstår også en stor kulturel og navnlig litterær bevægelse, hvor pludselig så kommer der forfattere, øh, som fortæller om livet som dalit der fra deres perspektiv. Og det hænger blandt andet sammen med, at efter uafhængigheden, så er der indført sådan en reservationspolitik, øh, en kvotepolitik, der gør at der også er navnlige unge mænd fra de her Dullet kaster der kommer ind på universiteterne og faktisk opnår, ikke bare universiteterne, men det hele taget øh, i skoler, der bliver lavet hostels for dem, altså steder, hvor de kan bo, fordi ude i de landsbyer de kommer fra, kan de jo ikke gå i, i højere skole, der er skolen måske til fjerde klasse eller noget. Ja. Og det vil sige, at pludselig så får man et, Godt nok lille bitte lag, men man får faktisk et lag af veluddannede dalitter, som pludselig kan gøre sig gældende, både politisk, men sådan set også kulturelt. Og det der er baggrund for at organisere bønder og arbejder osv. Og Hvorfor er det vigtigt at lære om dalitter? Det er vigtigt, fordi de udgør øh, ca. 19% af den samlede indiske befolkning. Ja, det er ganske mange, ja. øhm, og fordi øhm, de stadigvæk er meget, meget underrepræsenteret i fortællinger om Indien og hvem der er. Det er også vigtigt at forstå, øh, hvad det er for en gruppe i forhold til, når vi hører om Indien, så er det meget ofte de højeste kaster, de politiske og økonomisk dominerende kasters perspektiv, der fortælles. Mm. Mm. Et hvert barn i Danmark ved formentlig, at man er vegetar i Indien. Mm. Det er der er nu virkelig, virkelig mange, der ikke er. Ikke blot dalitter. Men for eksempel, at dalitter i hvert fald tidligere også i stor udstrækning spiste oksekød. Det er der meget få, der ved, fordi man har jo hørt, at konen er herlig. Uh, så det er vigtigt at vide, at, uh, at det perspektiv, vi kender fra Indien, kulturelt navnligt, Æh, ofte er et højkasteperspektiv, og at der findes øh, en meget, meget stor befolkningsgruppe, som, som har en helt anden kulturel baggrund og måde at være i verden på. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om dalitter? Det første, du skal have med, det er, at øh, ordet Dalit er en øh, samlebetegnelse for mange forskellige, altså tusind forskellige kaster i Indien, som først og fremmest har det til fælles, at øh, de befinder sig meget lavt øh, i så sådan generelt set, øh, og har været behandlet øh, igennem århundreder som urørlige. Altså som rituelt besmittende, altså det vil sige, at man har ikke måttet måtte spise sammen med dem, eller øh, spise mad, de har lavet. Øh, de har skulle stå uden for tehusene for at, at få øh, drikke te, og har ikke kunne komme ind alle mulige steder, har skulle sidde uden for husene, hvis de skulle på besøg hos nogen, mm. fordi de er blevet betragtet som decideret urene, ikke har må gå med sandaler eller pænt tøj. Ja. Øhm, det den anden ting, det er, at øhm, de fra 1970'erne har organiseret sig netop under det her navn øh, Dalit, øh, og det har betydet, at de faktisk er blevet en magtfaktor samlet set i, i Indien, i hvert fald i indisk politik, fordi det, at dalitterne udgør 19 procent af befolkningen, 17-19 procent, øh, betyder, at det er en vælgergruppe, man ikke kan komme om, Når der for eksempel er valg her øh, til foråret i 2024 i Indien, øh, så er det en vælgergruppe, man bliver nødt til at have mere ombord, hvis man vil vinde valget. Ja, okay. øh, og det er nok så væsentligt. Og en tredje ting, kan Jamen det er, at dalitterne øh, har en egen kultur, ja. øh, som adskiller sig på mange punkter ret væsentligt for den måde, som højkaste, øh, navnlig højkaste hinduerne øh, har. Den kultur, de har øh, øh, i forhold til vaner og levevis og måder at være i verden på. Jeg har i hvert fald skrevet tre ting ned. Jeg har skrevet, at uh, Dalita bliver, eller blev i hvert fald anset, og bliver måske af nogen stadigvæk anset. Nej, for bliver stadig i meget høj grad. De bliver stadig i meget høj grad, ja. Anset for så... at være ubrine. Ja, altså. ja. Og nummer to, så har de altså opnået siden 1970 at få en meget stor politisk stemme i det indiske politiske system. Og nummer tre, så er det altså en befolkningsgruppe, der har deres helt egen kultur som dalitter. Jamen, Karoline, er der noget, vi mangler at komme ind på så? Det er vigtigt at forstå, at det her er en... Øh... Stor gruppe i det indiske samfund, og som vi ofte ikke hører så meget om, og vi ofte ikke hører så meget andet om, end at de undertrykte. Og det er lidt interessant, at der efterhånden, hvis man lægger mærke til det, i, også i film og i mange år gennem litteratur osv., er der nogle, der lidt stemmer, som adskiller sig ganske væsentligt fra de stemmer, man ellers hører fra Indien. Jamen tak, Karoline, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse.